طاریق ابن زیادت یو په او دا دا دا دا با صلاحیته سپاسالار اتماس ده کې د اندولوس نه یو نصرانی راغم او دغه نصرانی د یو شکایت ورو ده نن نصرانی د اندولوس نه راغله او اندولوس په هغه وخت کې اسپین او پرتګال ته ویل کېده موجوده دولته دا دو کوله د اسپین او پرتګال دیتابه واخ کی اوندوس سویل کی دو نو دا سړی راغو زم اندلسنا مراکش ترغو او مراکش کی الت مسلمانانو حکومت نو دا غزیز د مسلمانانو والی او ګوورنر هغه سره ملاقات کو او بیا یاته شکایت وړاندې کو د خپل باچا په خلاف دا, خل دا غزیز اندلس چې کوم نصرانی بچاو داوا راډریک نامه او دا ډېر ظالم سړیو نو د ډېر ظالمانه قوانین دا جوړ کړیو او بیا د دې سړی د چورکی د هغه ملک د معززینو نو دا سړی نو د دې سړی یو نور او هغه د دې سړی نور باندې دغه بچا زیاته او ظلم کړو دغه شکایت وی د وروخت مسلمانانو ګوورنر او والي ته پیښ نو بیا دغه نور واقعاته کې ده او دغه بچا دره يسره لري زغلل کولو نو بیا هغه ګوورنر دغه امیر ته حتو واستلوغني اجازه تو غشتو ده حملې نو دته اجازه بياملو شو مسلمانانو یو لشکره وی تغلق کر دا دے سفاسالار تاریخ تاریک ابن منتخب کو تاریک ابن زیاد دا دا تعلق تبربر قبیلی او دا وقت که خلق و داخیال او گمانو چگنوالین یا دا گورنر با قلزوے سفاسالار منتخب کی و چونکہ تاریک ابن زیاد کی صلاحیت زیادرنے کو پرحضگار رو نودا دے بنیاد بانده وی تاریک ابن منتخب کو او اندولوس طرف تیر روان کو نو د مراکش او د اندولوس منسک سمندرو دا سمندر کې د فوجان د مسلمانان د کشتو کې اخوا وړي ده او اخواتو اندولوس کې وي او درول او بیا تر کې د زیات جون کې سپاسالار او امیر نو دا خپل مرگر تا دیتای حکم کو خپل پلی کشتی دا قصوزی نو آغی که سکسان آغی دا عرض کو چیرا کچتا من جن بیلو نو بیا بمونگا واپس سنگزو تاریک مزیاد آغا ورته چیرا مسلمان که قتل شنو شهید ده او که جنگو که تیغازی ده او بیای او تخریر او که آغیتا او ده وجن بیا سمو المسلمانان مسلمانان او ته له خلکشته ده اوس وذولې او دینه به سفوجان د غزې کې د ابتدایي ځکه چې کومې کې دي پڑھا وچو لدلته سم مسلمانان اوا हिसار تر او سم مسلمانان او انصار مخې بوت له کافرانو مقابله تدن سوالو مقابله تواته نو ده نسوارو تعالی د خپل كونکيو او د مسلمانانو تعالی د اړخ کم قدیل او لیک و چون کی چې کله یو مسلمان د الله ده رضاد لپاره ارجه ویږي او د خپل سر د الله ده رضاره پر قربانی نو بیا ته الله مدد ته منوي نو مسلمانانو سره الله جل جلاله ماده او اذویدا په کو له چې کوم نا سوالو چې سره زموږونو شروخه د مقاماته کې اخر کې نا سوالو ته چې او تاریخ بریزياده او دغه موږ د الله سبحانه وتعالى فتحه ورک بیا د درس کې اسلامي حکومت د قائم شو او خلکو چې د اسلام د نظامو کټور نه وی دلته شو او په کثیر تاله ځ اخلک مسلمانې ده اندل <سؤال> دې چې اون د یو اسلامي ملک جوړ شو اسلامی حکومت او اسلام په تیزه سره خور شو بیا د ځکه مسلمانانو د حکومت تصو کالو کوردا او چالو او په دې کې د یورپ، موجوده یورپ، دا علوم او فنوم دا لاره او دا یورپ نا بخلق راتلا، او دا هواق مسلمانان دا اوین علوم او فنوم دا با ازدکوله او دا کیمیا، ریاضی، ساینس، او زانور علوم، دا اغا وقتی یورپ تا منتخل شده مسلمانان او اغا زمانه مسلمانان دا دیر پا ترقه بانده او کله چې دا امومی خورا دا چکلا دا او چا زور او طاقت دا دنیا که چلید ناربی اپن نور و شعبو که هم ترکی که خوشکلی او انسان دا او طاقت او ختمشنو اکثریتا به او نور و شعبو که دا ترکی دا اخکتشی او ختمشی